приліг, заплющив очі і лежав довго-довго час від часу, дослухаючись, про що воркували закохані. Проте нічого нового більше не почув, а оскільки кожне ніжне слово, сказане Степаном або Геленою, лише сповнювало серце поробоче гіркою отрутою, зрештою спробував змусити себе нічого не чути, затуливши вуха долонями. Катування тривало ще довго – Іванові здавалось майже вічно. Проте рано чи пізно усе суще спливає у небуття. Скінчилися і Іванові тортури. Усім тілом юнак відчув, як побитому шляху, що вів від дому, зацокотіли кінські підкови. Тоді парубок розплющив очі і побачив, що ясна ніч поволі спливла, змінилася лагідним літнім світанком». Доки Іван лежав із затуленими вухами, вже й півні проспівали, і пташки потроху почали цвірінькати. Нікого не було вже ні на дворі, ані в садочку, тільки він на траві попід тином. І у крайніх вікнах дому, там, де кімната Гелени, ще недавно, коханої донестями, не видно жодного вогнику. Всі у домі поки що сплять, але невдовзі всі прокинуться. Отже, краще хлопцеві забратися звідси подалі, доки ніхто його не помітив. Іван зібрався силами, підвівся і, похитуючись, немов п'яний, побрів геть. Ішов, особливо не вибираючи напряму, не розбираючи дороги. Плентався, аж поки під ногами не захлюпала вода. Тільки тоді відчув, ступням холодно і мокро. Подивився вниз. Виявляється, він забрів по щиколотку просто вручай, що дзюрчав довкола невеличкого березового гаю. Цікаво, куди ж оце його занесло? Несподівано, на думку, спав початок тужливої пісні. Там, де ятрань круто в'ється, з-під каменя б'є вода, там дівчина воду брала чорнобрива, Молода. Звісно, струмочок цей не річка Ятрань, проте про дівчину оце вже точно. Дівчина справді гарна, молода, блакитноока, ока, з тугою пшеничною косою, Красуня, така, що й в самому Києві подібної не знайдеш, Гелена Капля, дочка заможного козака Семена Каплі. Між іншим, їй не треба навіть по воду самотужки ходити, на те в батькому домі служниці є, а Геленіб лише біля вікна у світлиці сидіти, юнацькі серця бентежити, вільну волю у вільних людей красти, собі під ніжки точені кидати. От і він зовсім нещодавно, тільки вчора ввечері вільним був, а зараз Ой, лишенько, ніколи Іван навіть уявити не міг, яка правдива та проста народна пісня, складена, мабуть, таким самим невдахою, безнадійно закоханим парубком, як от він. Ти, дівчино, ти щаслива, в тебе батько, матір є, рід великий, хата біла, все, що в хаті, все твоє. Так-так, все має красуня Гелена, заможних батьків, величезну білу хату, приставлену до себе служницю, багатий посах у скринях. А тепер, виявляється, має ще й нареченого завидного товариша Іванового, тобто колишнього Іванового товариша Степана, сина козацького сотника Раковича. А Степан то Степан. Спочатку Іван щиро сподівався, що його товариш колишній, такий самий безрідний сирота, як він сам. Проте у Степана швиденько відшукався і заможний батько, і маєток, а тепер він ще і кохану Іваном дівчину у уміло розставлені тенета заманив. Усе їм багатим, заможним. Степану Раковичу та Гелені Каплі, миру та щастя, багатства та слави, дітей та многая літа. Все їм, а бідному сироті Іванові – нічого, нічого. І знов, як у пісні, а я бідний, безталанний, степ широкий, тож мій сват, шабля – «Люлька, вся родина, сивий коник – то мій брат». Мало того, ці багатії ще й насмілюються знущатися з тих, кого доля підло ошукала. Степан же казав, ось тобі, кохана моя Геленонько, серце Іванове кинуте під ніжки, роби з ним, що хочеш, зрадник підлий. Хіба товаришеве серце варте того, щоб кидати його під ноги дівчині? Але хіба ж і сам Іван із задоволенням не кинув би Степанове серце красуні Гелені під ноги? Кинув би! Ой, кинув! Тільки не візьме вона від нього нічого, ні його серця, ані Степанового. Бо має вже під ногами все». Отакі вони, підлі, сатанинські створіння, дівчата. І хоча струмок аж ніяк, не нагадав бурхливу ятрань, впав Іван на коліна, на його бережку, занурив розпечене гнівом та соромом лице у чисту крижану воду і стояв так, доки не оговтався. А коли випростався та звівся на ноги, то відчув, що образ красуні Гелени змінився іншим, якоюсь жахливою примарою із зовнішністю, що лише віддалено нагадувала колись милий серцю, а тепер ненависний образ».